Die Nies in Afrikaans Weeksta om 9 voormiddag Goeiemorgen en hartelijk welkom by die Nies om 39 My naam is Corrie en ek staan in Vioolanda wat die week Nie beskikbaar is nie Sy is Vir begrapfnes in Durban Ons daar ons in gesympathie met haar oor Jolanda sal maandag weer terug wees op haar post medienes om 9.30 Voord ek voet die nees, wil ek nie die volgende noem, die radio rokt nie by politieke of goedsdienstige argumente betrokke nie. Artikels en materiaal gebruik in programme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasies nie, maar die van die artikel of die berichtskryber. Die radio scheen berichte nie steers ontvang en is neutraal van enige politieke groep of agenda. Die programme word aangebied in samenwerking tussen Net Radio SA en FM Stereo. Die NIS. 2 vrachtmoeders is op die N2 nabij Timbaleto by George aan die brand gesteek een politie woordvoeder Malcolm Poggi sê, niemand is tijdens die voorval beseer nie Poggi sê, die groep van so 60 betogers is bezig om die N2 en ander paai te versper en kla oor gebrekkige dienstlevering hy sê die situasie is plofbaar loononderhandelingen tussen Eskom en die vakbonde sal na verwachting voortgaan nadat die krachtverskaffer een verhoging van 4,7% op die tafel geplaas het. Die vakbonde die Noem en Noemsa het onderneem om gisteravond met die lede oor die aangepaste aanbod te vergader. Dit volgt na dat werkers met die staking begin, omdat Eskom aanvankelijk geen verhoging aangebied het nie. Die staking het tot beurkracht gelei en Eskom het stakers daarvan beskuldig dat die krachtnetwerk saboteer. Die polis het nog 3 vermeende lede van die sogenaamde rouwelijksbende by Modderfontein in die Ooster van Gauteng in echtenis geneem. Dit volg na 3 lede van die bende in februari tot meer as 600 jaar tronkstraf gevonden is. Die bende volg en beroof wat pas waardevolle producte gekoop het. Die politie sê, een taakspan het die verdagte sêder te kaap en ook verledie maand begin doop hou. Een skietruid is verdagtes en die taakspan het gistermiddag uitgebreek en een van die verdagtes is gewond. Die politie het beslag gelee op onder meer ‘n voertuig, twee vuurwapens en amnesie. Die onderwijsvakbond Sadaal het in die weeskapie die, die voertuig het die kapingsvoorval maandag by laarskoel in Nomzamo in die strand veroordeel. 3 onderwijserse motors is gekaap nadat die aanvallers die schooltrein binnigedring en die onderwijsers met 4 wapens gedreig het. Niemand is tijdens die voorval beseer nie. Dit was die 50 gewapende roof by een school die afloppe maand in die provinsie Die provinciale secretaris van Zadou Jonah von Resten het ‘n beroep op die onderwijsdepartement die politie en gemeenskap gedoen om veiligheidsmaatregels te verskerp by skole in hoog ho Hy sê veiligheidsmaatregels ‘n prioriteit te wees in gebiede wat dier bende geweld getuister word. Die appel aanzoek van die man wat aan strafbare menslag geskuldig bevind is na die dood van die topbilling aanbieder Simba Meere word vrijdag aangehoor. Die uitstel is genoodzaak door een krachtonderbereking in die Randburgse Landroshof. My en ‘n vriend Kei Dishai O'Brien is in 2015 dood, toe die motor van Breshal en Naidoo Meersche motor getref het. se pa wat ook in die motor was, het die ongeluk oorleef. Naidoo gister tot 10 jaar tronkstraf gevonden, en sal vandag aanzoek gedoen het vir appel ten sy vondes oud-president Nelson Mandela sy liefde vir kinders word as een van die blivendste indrukke bestempel door diegene wat saam met hom gewerk het. Dit is een van die themas wat belig word in een boek wat hier voormalige personeel van Madiba aangestel is. Die boek is door sy wederwee Gratia Marcel geïngeneer. Die boek is gisteravond in Kaapstad gestel door die Nelson Mandela stichting. Die Franse vloed sê hy gaan met Zuid-Afrika saamwerk om onwetige visvangs in die suidelike Indische Oceaan te stop te sit, en oor in die verband is vlede jaar in Parijs onderteken. Een moderne vlootvaartuig wat teen onwetige visvang gebruik sal word, die L'Astro is gister in die Kaapstitse hawe anker gegooi. Die skip sal as voorrads vir die Franse naafvordingspanne in Antarctica dien zuid ondervind vir al met Parlemoen strooperei, terwyl Frankrijk hoofzakelik bezorg is oor die onwetige vangst van Patagonise tandvis in die sydelike oceaan. Amerika het aangekondigd dat hom in die Verenigde Naziese Mensenrechterraad in Geneve gaan ontrek. Die landse minister van buitenlandse sake, Mike pompio en ambassadeer by die VN, Nikki Haley, het intussen saam die aankondiging in Washington gedoen. Amerika dient dan saam met Suid-Afrika op die raad in die termijn van 3 jaar wat in 2016 begin het. Amerika sal na verwachting die VN sy vooroordeel jens Israel en sy gebruik aan hervorming in die raad as die redes vir sy besluit aanduig. Daar is grondreedlikke ruimte vir Afrikaans in skole, maar dit kan nie ooral Al-Ganta woord nie so sê, Professor Koos Malan, aan die Universiteit van Pretoria. Dit is Afrikaans is nie oral in skole moontlik nie. Die volle nie gemeenskap van sowat 16500 mense wat langs die Sloesloobie Imolosi natuurreservaat woon, het die dringende beroep op Suid-Afrikaners gedoen om hulle te ondersteun teen die bedreiging van 'n mynmaatskappy wat op hulle grond wil prospekteer. Een jong vrou wat 'n bejaarde vrou onthou en haar lyk opgesny het nadat die bejaarde vrou die jong vrou se so voetbaai in let toon van psigopatie. Syre prins wat in die tyd van voorbeeld 18 jaar oud was, het emosieloos opgetree, het 'n kliniese sielkundige Wil Hannekom in die Hoërregs Hof in Kaapstad getuig. Prins het aan Jannekom gesê dat sy van kleins af gedagtes gehad het om iemand dood te maak. Jannekom sê die moontlikheid prins weer so iets sal doen is baie groot. Prins het geen brou oor op Sandra Malcolm 74 getoen nie het aan ek om getuig. Daar word vermoed dat Malcolm nog geleef het toe sy onthoof is. Dr. Aaron Mosulady verwag donderdag nie net een storm nie en verwag orkan oor die nieuwe medische plan vir Suid-Afrika. suid afrikas suid -Afrika volgens Motsolady soos die hele wereld gereed om geskiednis te maak waar die wereld gaan skit. Die kwestie van die universele gezondheidszorg wat ons die NGV noem sal die wereld nie aangeraak laat nie en dit wat ons Londra gaan, dis wat ons Londra gaan aankondig. Een massieve herorganisasie van die landse gezondheidssektor word volgens Motsolady in die vooreise gestel om voorziening te maak vir die NGV. Dit sal nie oordrijving wees as hy die NGV die grondkoesie van die gezondheidssektor noem nie. Die NGV sal op die saafde in die land woed as wat die grondkoesie in die land woed, nie net in die gezondheidssektor nie, maar in ons mensese ekonomische, manskappelike lewe het hy gesê. Hy daarop gewys dat universele gezondheidszorg nie een gecompliseerde medische wetenskap of gevoerde technologie is nie. Nee, dit is eenvoudig die wereld wat tot sy sinne kom oor iets wat langkoms gebeur het. Dit gaan oor maatskapelike gerechtigheid. Dit gaan eenvoudig oor hoe lande hulle geld vir gezondheidszorg deel. Wie krij wat en wanneer? Dit gaan nie oor die deel van die begrotings vir die gezondheid nie. Nee, dit gaan oor die herverdering van die reikdom in die land vir die gezondheid van elke landsburger, ongeacht en sociale ekonomise status. Kom ons luister na boek van Blark en Stief Hofmeier met pa en sien, ons vir temperatuur in die land kom. Hier is Boek van Blerk in Stief Hofmeier. so graag jy was nog hier, dat ons net kon praat, en ons trots kon laat va en ek net jou pa kon wees. Nee, die beste wil ek vir jou hee, maar die woorde was nooit net gesê. En hier waar jy le my sien, weet ek die tyd was te min, om oor te begin. Sê my, hoe sê pa vir sy sê, jou het ek gevind, ek het jou lief, jy my kind, jy is my kind. Sê, word a pa so alleen, dit voel soos my enigste sien, die Heere het jou my geleen. Jou woorde draai steeds in my kop, daar is so wat ek pa nog wat vraag, maar een dag moes jou, ook a pa word my, en dan sou jy alles verstaan. Soos opal wat sy leven so gee, met sy tranen die sê weg so vie, maar hier waar jy le my sien, weet ek die tyd was te min, en niks maak meer saam. Sê my, hoe sê pa, hy hier en jou het ek liefgevind ek het jou lief, jy is my kind, jy is my kind zee my hoe word de pas oor alleen die voel soos my enigste sier die heren het jou my geleer omhaal, en in my slag, is dit te laat, jy het my altijd gedrag, maar blee nog jou paal, sê my, hoe sê je paal vir sy zin, en jou het ek leven geve, ek het jou Jij is my kind Jij is my kind Sê my Hoe word die pa so alweer Voel soos my in hulste seer Jere het jou my geleer Sê my Hoe sê jy pa vir sy seer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 Make vandaag jouw dag met vandaag, vandaag ervoor. Je komt niet. These all services at your service. Service excellence is our motto with zero downtime. For all your internet needs. From admin on your social pages to your need for hosting, domains, website designs, reseller servers, bulk SMS packages, booking sites, or if you just want to add a shopping chart to your website. For all your hassle-free internet needs in one, visit our website at www.admin.com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 Vorigjaars stelwerk aan jou huis Of bezigheid enige area in gouding Sikkel jy met geete Afvoerpijpe Stormwaterpijpe Rioolpijpe Bij winkels Of wil jy jou winkel net opdoelie Kommercieel of industrieel Nie sikkel nie ICS Specialist tot jou redding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 Weerman, is dit reën of sonskyn vandag? Die progeteer in jou area vandag soos deur die sien Suid-Afrikaanse weerbureau. Geen speciale waarskuwings is deur die Suid-Afrikaanse weerdiens uitgereik vandag nie. Gauteng, dit sal zonig in koel cool maar warm in die nodelike deel van die provinsie. Die verwachte minimum en maximum temperatuur in Pretoria is 5 en 26 en in Johannesburg 5 en 25. Vereniging sal in die ochend die koudste wees en waarna die temperatuur sal stijg tot 24. Mambumalanga, dit sal sonnig en koel wees, maar sonnig en warm in die laafveld, wat dit later bewolk sal wees. In Mombela sal die temperatuur van 3 in die ochend tot 21 later in die dag stuig. Limpopo, dit sal sonnig en warm wees, maar later in die dag sal dit bewolk word in die laafveld. In Polikwane sal die verwachte minimum temperatuur 7 wees, na die kook later tot 25 sal stuig. Noordwies, dit sal sondag en koel cool wees, in my heng sal die temperatuur van 4 grade tot 26 stuig, in Vryburg sal dit in die ochend aansiende wees, en een minimum temperatuur van minus 3 woordvoorspel, waarna die kook tot 25 sal stuig. Vrystaat, koel cool en die sondage, Kool en sonnige weers word voorspel, maar in die Lissutoere greens sal het koud wees. In Bloemfontein sal die kook tot minus 1 daal en later tot 18 stuig. Noordkaap, sonnige en koel toestanden word in die streek voorspel, behalwe vir die sydelike binnenland waar dit koud sal wees. Een sydelwind aan die kus sal licht tot matig waai en kimberley Kimberleesley temperatuur van minus 1 tot 21 stijg en in Eppington van 3 tot 21. Weeskaap, zonig en koel, maar gedeeltelik bewolking koud in die suide en matige noorde wind sal aan die kus waai, maar later sal die wind uit die noordweste waai. Aan die seidkus sal die oeste wind waai. Die verwachte minimum en maximum temperatuur in Kaapstad is 12 en 17 en in George is 7 Die Ooskaap, die weeselike dede van die provinsie sal in die ochend misdag wees in die noord en weste, maar later in die dag zonig en koel. Cool. Een lichte tot matige noord wind sal aan die kus waai en die middag sal dit een weeselike tot suid-weeselike wind wees. en Portalismus sal die kook van 8 tot 21 stijg en in Ooslanden van 8 tot 20. KwaZulu-Natal bewolk in koel cool, en met enkele baie in die oosten en die weste sal dit gedeeltelik bewolk wees. Een matige seidewind sal aan die kust waai. In Durban is die verwachte minimum en maximum temperatuur 16 en 22 en in Richard, Richardsbaai 16 en 23. Dit is die einde van veroogends in en Weerbrug. Bezoek gaan ons webverboe by is www.netradiosa.co.za hoor Vive via FM Stereo. Pensio Open Zeta waar die rolies natuurlik ook speel en jy met eers 'n selfoon of rekenaar kan saam kuier. Loer ook goed goeie van vorige programme die nie het gemis het, sluit ook aan by ons Facebook groepe, gaan like ons Facebook blaaie, en nooi al jou familie en vriende om saam te keir. En die wil adverteer op radio, nationaal of internationaal, eenmanszaak of kooperatieve bescheid, kontak ons geris, op die webblad onder die hoofie, kontak ons, is daar een forumpie wat jy kan invul, en ons sal terugkom jou toe, met 'n pakket wat jou sak sal pas, En indien jy na die volgende vlak in die kieberuimte wil neem, kontak my korregeris en ek kan veel webwerf bou en jy kry gratis domein lewenslang met 2000 MEC, harde trypskapasie op die server, 10 epos adresse en een gratis SSL sekuriteitssysteem op jou webwerf wat binnenkort vereiste van Google sal wees en jy ook installt stel om veilige betalings op jou wankelkie op op die webwerf te neem. Jy kan die kontakvorm by info onder die hoofie kontak ons of jy kan vir my e-posteer by kori by netradio.sa.co.za of kori by unicoupeltekenlab.co.za en die jy natuurlijk jou woordkens bemerk, nasional of international, ons die niewe Manier om jou te help om jou boeken te bemerk. As jy natuurlijk onderhoud wil voer oor jou skrywer, kontak my geris op Skype, dus koriepinslabbert in die syverkie 3. So, dus koriepinslabbert 3. Indien jy gedrukte boeken het wat dan in jou garage rondstaan of indien die e-boeken wil bemerk, dit word alles gratis op ons winkel gelaai. Kontak my geris. As jy boeken het wat geproef lees of selfs vertaal moet word Ons kan jou help, kontak my, ek sloot, met amal in aanraking bring. En dan jou boek in audioformaat op sede wil bemaak, is jy by die rechte plek, stier net vir Kathy op uh, e-postie, jy kan afvonk by Kathy by netradio.sa.co.za en sy sal vir jou jou boek in sedeformaat omzet. Keir saam op ons Weber, met TuneIn, gaan volgens ook so met daar, jy kan met enige saamfoon, Android, tablet, dis nou nie, hy plop die slik is jou hoofdpijn nie, maar daar is slimfone, of rekenaar, skoodrekenaar, enige plek, enige tyd, wereldwijd saamkeir, van op die hoogste bergspits, tot of in jou huis of kantoor, solang jy toegang tot die internet het. Ek wil net ween noem, die radios raak nie betrokke by begodsdienstige of politieke argumente nie. Artikels in die raalgebrekingprogramme is nie noodwendig die siening van die betrokke omroeper of die radiostasis nie, maar die van die artikel of die berichtskrijver. Die radio gee berichte nie steers ontvang en is neutraal van enig politieke groep of agenda en die programme word aangebied in samenwerking met Netradio SA en FM Stereo. Ek wil nie die volgende noem, Jolanda is oomlik, Nie beskikbaar nie, sy is vir begrafenis, baie, by jammer, Jolanda, al ons sympathie en sterkte daarmee, sy sal volgende week weer op haar post met die nies nie ogenom 39 wees, Arlene sal van hierdie week af slags maandag en vrijdag haar programma aanbiedt, En Marissa verlaat ons die einde van die maand. Sy het een uh, onderwijspos aanvaard. Baai baai geluk Marissa en ons wens jou alles daar toe. Jy sal verskrikkelijk gemis word. En daar wil ek ook net noem en ten jy belangstel stel om uh, omroeper te word, om jou stema buiten in die kie beruimte te kry met internet radio. Contact my geries, kyk net op die webverf onder die hoofie, contact ons en stierf my e-post en ek kan lekker met julle gesels. Ons program vir die res dag is as volg. Geniet gerus die dag saam met ons. Om 3 is Katjie met Lulus se Om 4 uur is Luthu nou. Gobie lig met van Tukka tot nou. 6 uur is Willem op met Crime Time. 9 uur jammer, sien wie hier Dr. Tini Eilers met oordienking en 8 uur Louie met country. 10 uur vat Marissa oor met Entertainment Hours. Geniet jou dag en liefdelijke dag verder. Tot ziens, is vredie neest met oor is vir my. Jou onschuldig het jou heupies geswaai. Toe maak jy, hoe oh ja, toe maak jy. Die wind het lichties door jou haare gewaai. Toe maak jy, hoe oh ja, toe maak jy. Ongeluk jou boeken laat val Toe maak jy, oh ja, toe maak jy In ek het gehel om dit op te pel Toe maak jy, oh ja, toe maak jy is ons al jare getrouwd en ons kinderkies lyk net soos jy en as ek raas van dit se paase ding dan maak jylle oogies vir my dan maak jylle oogies vir my dan maak jylle oogies vir my jou ja, eil